Iar și iară, cu pance Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Apăle, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău! Doamne, miluiește! Sfânta curata, prea binecuvântata, slăvită a stăpâna noastră, Dumnezeu născătoarea și pururea pecioară Maria, cu toți Sfinții să o pomeni. Sfânta născătoare, Dumnezeu, minuiesc de pe noi, Dacă noi înșine și unii și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu s-o Noi poșitie slavă și acum